Hittar du lättast på www.markledstroget.se. Men det visste du nog redan. Hej och välkommen till Markledstroget 2011. Jag hoppas att ni alla har fått en bra inledning på det nya året och att ni hunnit testa nya spel om ni nu har haft tid till det. Själv har jag hunnit med och åka på konvent och testa tre spel. Jag aldrig fått spela förut. Fiasco, Fiasko, Chabalhiri Roach och A Song of Ice and Fire. Fiasco var helt fantastiskt. Jag rekommenderar alla att springa och köpa det så fort det vankas lörning. PDF finns på indiepressrevolution.com och jag tror att nytt gratis material släpps varje månad faktiskt, så, så det är bara att köra. På det här konventet så fick jag också möjlighet att sitta ner och prata med Jocke Tang. Jocke är en veteran i konventssverige och flera av er har förhoppningsvis spelat spel som han och hans förening Sars har haft med sig. Vi snackar lite kort om vad han gör när han åker på konvent och vad han tycker är viktigt att tänka på när man demonstrerar spel, alltså när man demar spel. Innan samtalet med Jocke så tänkte jag också nämna eh, en sak som eh, ja, i märklighetsfrågets värld ändå måste betegnas som en stor nyhet, nämligen det att vi har nu ett forum. Hurra! Hurra! Ja, hur som helst. Vi har ett forum och det hittar ni på rpgcrosstalk.webs.com Alltså rpg som i roleplaying game, cross som är i crosscon. Och tak som i talk.webs.com Men Tom, hör jag ju er säga nu. Varför fixar du inte bara ett forum på Rollspel.nu eller någon annan sån där sida som redan finns? Jo, det ska jag berätta. Rollspel.nu är fint. Och jag har fått mycket stöd ifrån folk som hänger där. Men RPG Crosstalk är ett alldeles nytt forum särskilt skapat för just Rollspelpodcasts. Och vloggar. Alltså videologgar. som man hittar på Youtube. Där kan alltså både jag och ni lyssnare hitta nya spännande podcasts. Och snacka med personerna bakom dem om saker de säger eller gör. Jag önskar att det forumet startades lite tidigare. För ett sånt forum är ju särskilt bra om man går i tankar på att starta en egen podcast. Hint, hint. Så... Använd nu forumet, gå in, skaffa ett konto. Jag till och med för mig att det går att logga in med Facebook och ställ frågor. Och på tal om Facebook så glöm inte att bjuda in era kompisar till märklighetstrogets Facebook-sida. Och om ni inte redan har tryckt på gilla-knappen på den sidan så gör det i omgående. ja, tjat, tjat, tjat. Nu blir det mer tjat. Välkommen till märklighetstroget, säger jag till Jocke Hej san. Hej! Jag hade tänkt att prata lite med dig idag om att sälja spel och att dema spel, eller demonstrera spel. Ja visst, ja. det är ju det jag gör här ja. på Konventer. Men först tänkte jag, jag skulle vilja höra, och jag tror mina lyssnare skulle nog vilja höra lite om dig och vem du är. Oj, ja. Vi vet jag. ju vad du heter. Självklart, jag heter ja. ju Jocke Tang som ja. sagt. Mina föräldrar kommer från Hongkong. Och jag, min, hela min, vår familj flyttade till Sverige när jag var väldigt, väldigt liten. väldigt ung. Väldigt <laughs> okay. ung, precis. Um, så man kan väl säga att jag är uppvuxen, alltså, upp, uppvuxen här i Sverige. Då. Uh, jag kom hit för när jag var tre månader gammal. Och det är väldigt speciellt att vara en kines i Sverige. För att för mig så. Jag vet inte, kanske på grund av mitt barndom eller uppväxt så. Är jag mycket mer influerad av kineser och den kinesisk, kinesiska kulturen då? Uh, så. Alltså, helt ärligt så har jag inte så många svenska vänner. Jag umgås mest med kineser då. Men där är också ett dilemmat ju. När jag åker tillbaka till Hongkong och besöker mina släktingar och mina vänner, då ser de mig inte som hongkongnes. De ser, De ser mig som en svensk. Ja, så det... men, jag, jag har ibland Även om jag är, jag är ganska svensk känner jag ändå Jag är ju född i Sverige Men båda mina föräldrar är ju ungrare Så att ibland kan jag också få den känslan Att i Sverige så är jag ungraren liksom, Men i ungen så är jag Svenska kusinen Så, här, eh, så att men man är lite mitt emellan Det syns ju inte på dig Alltså om man bara kollar så där precis. Precis. Um, Men hur började du spela spel? Jag har tänkt på den här frågan jättelänge. Jag har frågat den här frågan till mig också. Då, och mm. jag tror att jag har alltid tyckt om att spela spel. Alltså även innan jag kom in i konventssverige. Så har jag, alltså he hela min barndom är fyll fylld med brädspel. Brädspel. Det är, jag tycker bara helt enkelt det är kul att spela spel med... Vänner. Jag känner ju dig mest från konventsvängen. Vad brukar du hålla på med när du åker omkring på konvent? Det är ju så att jag tror att... Det började ju för åtta år sedan, 2002 då. Då jag och min vän slog ihop vår hjärna och sa... Ah, Okej, okay, nu åker vi på konvent. Och ja, ah, det första året... Första året var det ju så att vi... Eller jag då? Jag har ju aldrig varit på konvent tidigare och jag, jag vet ju inte vad det är egentligen. Men en sak jag gör jag ju innan jag åkte till konvent är att jag spelar rollspel också. Jag spelar jättemycket rollspel. Så jag tänkte, okej, okay, jag kanske kan vara spelledare åt de här konventscenarierna så kan jag i alla fall få fritt inträde. Det var jag tänkte det var jag tänkte då. Ja, det, det, det är lite pinsamt att berätta det nu för att min absoluta första konvent det var Borås spelkonvent 2002 och vet du vad jag gjorde? Jag tog på mig tre pass rollspelar och jag gick dit under de tre pass och sen gick jag hem. Jag gjorde ingenting annat. För jag, jag, jag kunde inte, jag visste inte att man ah, kunde umgås och lära känna folk i kafeterian och andra ställen. Jag, jag visste absolut ingenting. Uh, jag har ju också en vän som heter Kalle och han brukar också åka till konventer. Uh, och vi, vi skulle arrangera någonting tillsammans men inte rollspel. Vi tyckte att rollspel tog för, för lång tid. Det tog hela passet. Självklart, vi fortfarande så uh, är, är vi vi, vi, vi tycker om rollspel. Men vi tycker att ja, under konventer så kanske vi kan göra någonting lite mindre så att vi kan göra mer av det. Det hade vi tänkt. Då. Och det här är egentligen historien bakom eh, den spelföreningen. Som vi ju nu åker runt till konventet. Och det är så att vi, använder, vi tänkte att vi använde vår spelföreningens namn. Och åker runt då för att det, det känns lite jag vet inte, känns lite oseriöst om vi säger ja, arrangör Jocke och Kalle. Det jag vänder jag vänder. Så och vi tänkte okej, okay, om vi det är ju flera olika spel som vi tycker om då. Ett av dem heter Bonanza, spelet. Och vi var lite vi var lite på engelska heter det Bold. Jag vet inte, frimodigt, vi var lite frimodigt då. Och vi skickade en mail till det företag som distribuerar det här spelet i Skandinavien som då heter Midgard Games vi skickade en mail till dem och sa okej, okay, vi är två killar som tycker jättemycket om att åka till konventer. vi tycker jättemycket om ditt spel är det okej okay om vi hjälper er att demonstrera och på så sätt får vi något sponsor eller stöd av er och de sa, de sa direkt ja väldigt positiv och, men det, det, det, det är en sak de har sagt ju, att det är det, ni kommer inte få något ekonomiskt stöd Eftersom det vårt företag Går inte sådär jättestor vinst då. Det, det vet man ju inom brädspel Sverige Att det, det är inte är stora pengar Det handlar om så, och Självklart, alltså, är, det, är det så att de sponsrar Med spelen Och turneringspriser Så är vi Vi, vi är tacksamma, vi är tacksamma. Och, och så började vi Och alltså, det, De första spelen vi fick av dem Det var inte Bonanza Det var Carcassonne det var Kingdoms och alltså vi blev, ju, vi blev ju häpna. De här är ju bra spel. Ju. Och det var just också det året vi började att starta igång SM i Carcassonne. Och fram tills idag så har vi alltså arrangerat det i åtta år nu. Och var arrangerar ni det då? Vi har ju kval i de stora spelkonventer I Gotcon, i Lincoln, uh, Sydcon, SSK, BSK har vi SM-kval. Och sen i Borås spelkonvent där har vi själva SM-finalen då. Och det är, ja. Tiden går snabbt. Åtta år har redan gått. <laughs> du nämnde en spelförening, att ni tog en spelförening eh, som lite täckmantel för att få åka omkring. <laughs> vad, är det, vad är det för förening? Precis. Min spelförening heter SARS. Det står för Swedish Asian Roleplaying Zone. Och Alltså i grund och botten var det ett rollspelsförening som startades 1998. Och när, när du vet den epidemin kom, den där SARS kom, då var det faktiskt medlemmar som frågade mig, A -a, ska, vi inte, ska vi inte ändra namn kanske? så alltså, ni hade alltså namnet innan? Ja, självklart! Jag trodde att det var ett skämt så här. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej absolut inte. Okay. Nej, nej, precis. Vi, vi, är, vi är tidigare, vi är långt, långt farligare än... Ja, precis. Så är det. Jag förstår. Så därför åker vi runt med det här namnet SARS-Spelbar. Just det, och där... Visar ni upp en massa spel och sådär. Precis. Och anledningen till att jag vill ha med dig i märklighetsdroget är att jag tycker att du är väldigt duktig på att snabbt lära ut spel, komma till kärnan av vad ett spel handlar om. Och liksom få folk entusiastiska över spel de aldrig har spelat tidigare. Så jag undrar, hur förbereder du dig innan du åker ut på konventen? <laughs> <laughs> ja, jag har. Jag har, alltså, jag, jag, jag, jag har gjort massor med misstag tills det, det tills det jag har. Nu då så att säga um, Jag tror att Det viktigaste saken Det handlar inte om Om du kan Reglerna utan till det, det är helt enkelt att du Tycker om det här spelet Du har passion för det här spelet Och du vill verkligen visa det här spelglädjen För folk Det, det, det är vad jag utgår ifrån då det är inte bara konvent jag har sett dig på, utan jag har ju sprungit in i dig på mässor också. Till exempel, jag tänker på Göteborgs bokmässa där. Hur skiljer det sig att jobba med spel på ett konvent jämfört med alltså en bokmässa eller en, en annan typ av mässa där du ibland är? Jag förstår vad du menar. Det, det är en väldigt, väldigt stor skillnad. För att um, just de här åtta åren som har gått så har ju SARS-Spelbar etablerat sig. Vi, vi är... Utan att vara mallig. Vi är rätt eh, kända inom konvent Sverige då. Och det är både de här stora konventer och de eh, nya som kommer upp. De, de har ju skickat mejl till oss och ba, ä, bett oss om att komma till dem. För att de vet ju att Sarv kan tillföra mycket bra grejer. Bra turneringar och, och demantet och sånt. Om man åker till mässor då... Då är vi inte lika kända där Vare sig om det är bokmässa eller någon annan slags mässa Då eh, besökarna har ju inte den där fokus De kanske går förbi, kollar lite grann och sen går de förbi bara eh, här, här på konvent så vet ju folk vad Sarspelbar betyder Och de kommer fram och frågar Okej, okay, har ni någon nytt spel? Och då är det bara att sätta igång Åtta år säger du att eh, ni har hållit på med det här på en lite mer seriös eh, basis. Jag kan tänka mig att du har ju sett en hel del dåliga sätt att sälja spel också under den här tiden från andra eh, och dåliga sätt att visa spel. Och du har kanske begått några misstag. Kanske inte så många. Några misstag. <laughs> eh... Många misstag, faktiskt. <laughs> ja, det är så man lär sig. Men, men för de som vill slippa de här misstagen- vilka är de vanligaste felen du märker? Vanligaste felen, det är... Alltså om man, som jag tidigare nämnde- om man inte har passion eller om man inte tycker om det här spelet- så rekommenderar jag självklart inte att du ska rekommendera, eh, demonstrera det. För att om du inte själv tycker om spelet- så är det väldigt, väldigt svårt att nå ut. Det är, det är det viktigaste då. Men annars så, reglerna självklart så måste man ju, man måste inte bara ha läst det utan man har själv spelat igenom det. För att verkligen få, få igång allting, att man vet vad, vad det handlar om då. För att jag, jag har ju märkt att vissa spel är ju, det, det står så snyggt på reglerna. Det, det verkar vara bra, men när man testar och spelar det, då, då visar det sig vara ett helt annat sätt. Då. Det är det, det, det jag tänker på: det är, det är spelglädje. Har man spelglädje, så, alltså att man har kul med spelet, då, då tycker jag att det, det kan få folk att vill, vilja köpa spelet. Så, så är det. Finns det någonting som du har varit med om? När du har till exempel på spelmässor och så. Alltså säljknep eller klischéer som du bara inte orkar med när du är och tittar på spel. Och när andra demonstrerar spel för dig. I Sars Spelbar så är det ju så att vi har många duktiga personaler då. Och en viktig sak som jag har lärt mig det är att det ska bara vara en som demonstrerar spelet. Och inte vara flera då. I, i de stora spelkonventerna då brukar vi alltid ha en... En möte eller någon fest Innan kommer spel spelkommentar Och då brukar jag alltid säga Okej, okay, när ni demonstrerar spel Gör det en och en Är det så att du sitter bredvid Och vet att han kanske Eller hon kanske har missat någonting Så säg det efteråt Säg det inte på, på mun Och det, det, det, det, det, det är väldigt, väldigt Frustrerande För den som demonstrerar nu har vi ju pratat mest brädspel och, och ni gör ju lite med kortspel och sådär också. Men eh, eftersom det här är en rollspelspodcast och, och, och du har sagt att du spelar rollspel så undrar jag om du har några tankar kring att demonstrera rollspel eh, och hur det skulle skilja sig från till exempel brädspel. Det är väldigt, väldigt intressant att du frågar just nu för att alltså många medlemmar i SARS tycker om rollspel och det är ju många som har funderat på, okej okay, kan vi göra någonting inom rollspelsgenre? För att du kanske kommer också tycka att um, de senaste åren i konventer är det ju lite, lite rollspelsstöd faktiskt. Alltså speciellt i de stora konventer. De får svårt att få tag på bra konventscenarioer för de tar på det så har de svårt att få tag på spelledare. Men om de får tag på det så är det svagt intresse. Så det är, det är onda cirkel ju. Och eh, tack att du frågar den här frågan. För vi i sars Spelbar vi vill ju egentligen hela tiden utveckla vår spelbar. Och i nästa år 2011 så kommer vi att ge oss in i rollspelsgenre. Vi kommer att samarbeta med äh, olika föreningar som ger ut lite indie-rollspel och då på så sätt försöka få igång lite rollspelscenario. Då. Och det det menas med att nästa gång under år 2011 om du kommer till Sars Spelbar så kan du aldrig fråga efter rollspel. Så kommer vi troligen att ha speledare klara för att spela med dig. Men kommer de demonstrationerna vara lite kortare då? Eller hur, hur tänker du att du vill gå ifrån det traditionella rollspelandet? Alltså för mig så tycker jag att rollspel, att demonstrera rollspel, det är, det är svårt. Det är mycket, mycket svårare än brädspel och kortspel. Eftersom det involverar vår egen fantasi. Och... Stöter man på folk som är lite svaga på den sidan. Så är det lite svårt. Då, då är det mycket lättare att ha brädspel. Där man har någonting att ta på. Vad, vad jag anser med rollspel. Att demonstrera rollspel. Det är ju att. Det är väldigt, väldigt kul i konvent faktiskt. För att innan jag åkte till konvent. Så visste jag inte vad friform var för nåt. Och jag tycker att friform är ett, ett, ett bra sätt. Och lära folk spela rollspel. Jag är själv också en hängiven eh, dramatiker också. Eh, och rollspelare. Och jag brukar blanda de här två genrer med varandra. Så egentligen eh, för några år sedan så hade vi ett litet, eh, litet rollspelsarrangement. Som heter Friform för en liten stund. Och då hade vi, vi har haft det i Gotkon och Lincoln. De två största spelar man i Sverige då. Hur fungerar det. <laughs> Precis det. Det är så att uh, det består av två delar. Dels den första delen är det lite består det av olika dramaövningar. Dramaövningar. Exempelvis som fris. Känner du till fris? Nej. Frys är jag håller väldigt... på det här med dramaövningar. Ah, jag, jag, tror, jag tror jag behöver lära mig fler Okej, okej. Okay, okay. de får jag kan är väldigt bra. Att använda för att få igång folk innan man spelar ett rollspel till exempel. Så att man kanske släpper lite på några barriärer. Och ja, precis. precis, precis. Ja, men och jag de kan här, inte så många. De här, här dramaövningarna är, är väldigt bra. då. Och, eh, jag, alltså jag, jag har själv gått i dramakurser både under min gymnasietid och i högskolan. Så, och jag, jag själv tycker jättemycket om drama. Så jag kan ju en hel del dramaövningar. Och jag tycker att det passar väldigt bra med rollspel då, och att ha dramaövningar innan ett rollspelspass är väldigt bra. Så friform var en liten stund. Första delen är de här olika dramaövningar som tar ungefär en och en halv timme. Och sen har vi något något där spelarna tilldelas några enkla karaktärer. Scenario, alltså det, det är alltså typ några rader räcker det. Och sen är det bara att föra in dem i det här rollspel och, och pröva och spela. Och det har funkat faktiskt väldigt bra faktiskt. Du nämnde att ni skulle jobba med några indie-rollspelskribenter. Vilka är det? Det är en grupp killar som kallar sig för Kaleidoskop. Kaleidoskop. De har ju tidigare gett ut superhjältarna tror jag. Superhjältarna. Det låter och... bekant. Precis. Och så äh, har de gett ut äh, flera. Äh, in, det, de här är ju indie. indie rollspel. Då. Och alltså jag tog kontakt med dem. Alltså självklart så har jag träffat dem under konventer då. Och berättat för dem att, okej, okay, vi, vi har den här viljan. Skulle ni vilja samarbeta med oss då? Och ja då. De, de, de vill ju det. Så har vi sagt att. Äh, de får ge oss ett par konventscenario i deras rollspel. Så försöker vi då. Så försöker vi då, precis. Om man inte då är bland de här rollspelskriventerna som får plats hos Sars. Vad tycker du att man som utgivare av rollspel behöver satsa på till exempel på konvent? Och jag tänker på de stora till exempel Gothcon och Lincoln. Jag stöter ju på många, många... Uh, nyskapare, rollspel människor bakom rollspelet och sånt och jag tror att speltest är rätt rätt viktigt faktiskt om det är alltså, om det är ett rollspel i en viss genre med viss system så, så gäller det att speltesta faktiskt uh, för att jag tror att generellt med konventionario, med värsta scenario och äventyr och sånt. Det, det kan det kan funka hur, hur som helst egentligen. Men är det så att de vill verkligen nå ut. Då måste de speltesta noggrant innan de ger ut då. Men skulle speltestande kanske kunna vara en sak att erbjuda på ett konvent. Alltså för att bygga upp hype till Abs exempel. Absolut, absolut. Det för jag vet jag. att eh, på, jag tror det var... På Sverigårdsmötet 2009 så var det första gången jag fick se Operation Fallen Reichs uh, lifeboard. Ja, som jag tycker fortfarande är kanske det tuffaste med det spelet. Det, det, det är inte menat som en diss. Men uh, om man har skrivit ett helt rollspel och jag tycker att lifeboardet är kanske det tuffaste så, så är det lite synd. Men lifeboardet är riktigt häftigt. <laughs> men men uh, jag har för mig att det bara var någon uh, en första speltestvariant eller något sånt där, jag kan ha helt fel men, men där byggdes ju en massa hype till exempel. Ja, ja visst, jag visst och under konvent självklart så kan det speltestas. Har du några andra ämnen som du skulle vilja ta upp? Några frågor du går och tänker på eller saker folk borde veta? Saker man borde veta. Ja, du kan till exempel använda det här för Shameless self-promotion. <laughs> så där. Vad, vad kommer. Ja, vi har ju redan hört vad Sars kommer hitta på under året. Men finns något annat man bör hålla utkik efter. Som jag tidigare sa, så är ju SARS spelbar under utveckling. Och då gäller det inte bara äh, nu på rollspel. Även på vår brädspel- och kortspelsfronten så är, utvecklar vi. Uh, ständigt. Så det, är inte så det är inte så att vi har uh, några fast spel. Men själva utbudet av de spel som finns i Sars Spelbar kan passa alla. Vi har spel för alla människor. Så även om du är rollspelare eller figurspelare eller kanske magic spelare, så är du mycket välkommen att... Spela spel hos oss. Vi har spel för alla. Om man känner sig pepp efter att ha lyssnat på det här, att börja eh, demonstrera spel och sådär. Så kanske man kan eh, prata mer och bli polare mer. För det är ganska enkelt nämligen. Och så vet man aldrig. Kanske man står där en dag och försöker visa spel för folk. Självklart, självklart. Alla är välkomna för att vi, vi är en sver och ansluten förening och vi välkomnar alla.